Терпіли довго, цілих 14 років. І терпіли тільки тому, що я впертий, методично бомбардуючи і ЦК КПУ, і ЦК КПРС своїми листами, ніде не поширював антимарксистських ідей. Словесна сухозлітка марксизму зберігалася на моїх працях, але її легко зривали ті, кому я адресував листи. Марксистські постулати вони засвоїли ґрунтовно і не сумнівалися в їхній всемогутності. Читач може запитати, а яке має значення словесна еквілібристика із мого боку і з боку моїх високопартійних адресатів? Щоправда, останні здебільшого писали висновки для мого потаємного досьє, отже мені не скоро довелося познайомитися з їхнім стилем. Але ж так чи так писанина існувала, хоч її поки що не збиралися оприлюднювати. Мабуть, мені доведеться дещо відсторонитися від звичних дефініцій і заговорити простішою мовою – мовою популярної публіцистики. Інакше може лишитися непорозумілим трагічне твердження, яке я інколи дозволяв собі висловлювати в листах до ЦК – хибне визначення природи додаткової вартості. Це міна уповільненої дії, закладена в підморки радянської економічної системи. Невідворотно наближається той час, коли вона вибухне. Щоб зрозуміти трагізм ситуації, передовсім належить зрозуміти значення додаткової вартості в розвитку людства. Фактично, це та частина суспільного продукту, яка може бути використана на розбудову виробництва. Якщо ж додаткова вартість виникає із експлуатації праці, а не з самої природи, тоді розбудова цивілізації, сам прогрес мають бути засуджені як аморальні категорії, адже ж вони неминуче приведуть до виснаження і виродження людства. Тоді, мабуть, вигідніше повернутися до примітивних форм життя, де всі будуть рівні, де існуватиме справедливий розподіл виробленого, а технічний прогрес втратить і сенс, і матеріальні можливості. Зате люди будуть жити здоровим життям і пізнають справжнє щастя. Саме в такий спосіб ходіли ощасливити людство численні соціалісти. Зате Сталін знайшов своє власне вирішення Марксової теорії. Якщо прогрес неможливий без експлуатації людської праці – Хай живе прогрес. Але ж разом з тим, хай живе експлуатація. Невидима для людства. Схована в тайгу, але така страх і клева, якої досі не знала історія. Проти експлуатації селянства сховати не вдалося. Розкуркулення і примусова колективізація стали єдиним джерелом розбудови промисловості. Чим інтенсивніша експлуатація, тим швидше крокує прогрес. І тому ми в найтисліші строки доженемо, і випередимо західну економіку Так думав Сталін, зробивши з марксизму висновки, яких, мабуть, не сподівався сам Маркс Отже, десь на початку 60-х років я вже був цілком певен, що винищення мільйонів радянських людей Це не просто наслідок диспотичного характеру Сталіна або його відхід від марксизму Навпаки, все діялося за Марксом, але Сталін прочитав капітал так, як йому це було вигідно він навіть не спотворив Маркса, він замінив Марксові пріоритети власними. Щоправда, в нас немає переконливих даних, аби відтворити бажання Маркса. Ясно одне. Виробництво додаткової вартості він засуджував. А чим збирався її замінити, ніхто не знає. Він знайшов, чим її замінити. І тут до мене приходить думка. Природа не могла поставити бар'єр на шляху прогресу. Його поставила людська несвобода. Десь є широкий вихід до загальнолюдського збагачення через природу, а не через експлуатацію людської праці. Бо як же могли виникнути такі грандіозні феномени, як Нью-Йорк, Чикаго, Париж, Лондон? При цьому трудове населення не лише не виснажилося, споруджуючи їх, а навпаки, здобуло життя гідне земної людини. Свобода, демократія. Це занадто загальні слова. Вони піддаються викривленню до невпізнання, навіть до цілковитої протилежності. Я був певен, що в економіці діють природні закони. Перед закон збереження і перетворення енергії. Але як їх ці закони побачити і долучити до справи? Де вони виявляють себе найбільш видимо, неприховано? Я поставив собі за мету зробити те, Чого ще ніхто не робив, Ба навіть ніхто й не догадувався, що це можна зробити. Розпочався болісний процес пошуків істини, Який тривав довго. Дуже довго. Власне, він і досі триває. Але на мій погляд його належить описувати поетапно.